پس سبب دا چې تاسو ما کوونکی وي عمل سبب زالری دی حقيقي سبب نه دی حقيقي سبب څه دی سبب رحمت خداوندي د الله عزوجا مهرباني میراژ او تول وی میراژ د زګر چې مفتکی او د فاضل شو مفتکی الله پاک جنا تابوت لای خو مفتکی وله عمل غستاس و ناقشیس و عمل خود اغازه تا نشوی رسوله فالله پا, پا خبول میره پانیس را بوت لئی میراس و تزکوی یا میراس و تزکوی چې الله جلشانهو دا کپیر اغازه جنت کی چې کمزه دیکت اغاز پارا مکرر کردی اغاز مسلمان لور کی دا مسلمان کمزه جهنم کی دوزخ کی کوری کنا اغاز بچال لور کی کپیر لور کی او ناش نازر بدلون دی ناش نازر متقابل دی کنا یو متقابنا یو په توان اړول ورځه کا피ران او باندې با مسلمانان توان ورواړي ایزه جهنم ته هم مسلمانان به جنت شي که خیري الله دې من تاسو ته نصیب شي وا نات اصحاب الجننه आवाज وو کی جناتيان اصحاب النار جهنميان او ته کله تماشې لورځي کنه یعنی جناتيان څنګه تماشې لورشي د دوزخيانو ته تماشا وو به ورته ان که د وژه نویک نننګ کو بیا مونڅه هغه چې الله <سؤال> وعده مسره کړیو حق فهل <سؤال> وژه ته ماتا دوه مونږ هغه کمه چې راپ استاد غږه کړیو حق قالو او یاو فازره مواز نواز وو کې اوواز کوونکی او فرښتہ یا دغه ترنچو مکرری الله لعنت الله على الظالم زان دغه د هغه چا ظالمی الذين لعنت صور ده الذين على سرده شسدونا کو گوال لرا وهم جي شري بلا حج رات ترنا سخت بنيم کاطر د طغمان رجال سے خلق بناسي هر چا لخت علامات سرا عذاب بني او اوګان خدای د قران نه بندي چې جن توحید نه بندي جوه نه بندي دغه خلک ظالم دي فلانه تعالی ظالمین په دغه ظالمانو باندې چې خدای لحنت کويږي ها تبلیغ رو کاورته تبلیغ ته مزه ای جهاد ته مزه ای طلبه ای ته مزه ای درس قران ته مزه ده ټول سویل الله دي کنه ها کنه دي بس تاسو چې دغه باندې منئ چې دغه ظالم دي ا سيدي وسر ربشي په بووی زمزږه کې ما بینه ما حجاب ومن څه شي لري ایو پردا دی او د جنه کې تاسو موږ کې جنت زره ها فزروبه بینه به صورت باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب دا غدي بیس دیواله پردا دا غدا والله راځي د پاسه کونډه باندې چې شي دی پاسه باندې ار ارافه پاسه باندې اجازه خلک دي هغه څو دي څو وي دا خلک دي چې دا الله راځره پره jihad ته تللی دي کومور پلاخه پاو نور پلا لري دي د مور پلا دې اجازه ته لیدې غریباز شید شو دی دا رب تعالی په ګولېږي تا ه د مور خپل ده, ده خوشاله ورو پرتاب ازاله اشاره کما چې کله مور خپل ته اجازه وبنڅو بشي جنا تبزي د زر نوکدای بلیږي ولی چې قرباني پېش کړی ده د الله د دین لپاره خو مور خپل یې خپ پکړې وزکه الله په یو وخت پرې غلا لور دغه ورته ایدا ازور نه دویم هم کولای دي د خلک دی هغه خلک دی چ پلار یا مور خطیابلار خپای یعنی د پلار کی یو ژوندون دی نه خپای او نور چې عمل درست کوي نو الله په دیارافتغونه لیږي خدا باغه صورت کې چې دیارافتغونه چریتنه د جنت او د دوزخ په منځ کې نه جنت او نه دوزخ دی جنا جنه د بل تر را دوزخ د دی د دنیا په شان دی یو شی دی وایي دریم کول زده چې دا هغه دی یارمونی چې مورپلار نه پیدا او پا حپل نکمال ده خو اللہ پاک جنت توینلگی زده چه ارامو نیده والا دو زینات اولاد و زینات اوشی کننده اراخ با اللہ اولا وارک خو دا ده شهر اسلامی متایمیه مجموعات الفتوه که وی چه جنت مورو پلار په گناه سره ما شم چه گناه کری ده اقا غریبه ایسی گناه نشتا ایسی گناه تا نشتا اقا با جنت لزی خوچ اعمال سیه پ باید رفیان اگه ملائک دی سو اگه دی سو اگه چکم دین دی نو بیا خوبا چت مقامی کنن دا جنتیان مقام دی چه چت مقام دی نو بیا دا انبیاشو شهدادی یا نور یارفو نا پیجنی با کلا در طول بسی مهم اختل علامات و سران سادی بابا وی سادی رحمتالالیهی اگه وی اصحاب بهشتیرا دوزخ بود اعراف ا دو زخیان بپرسی که اصحابی عراف است عراف بندی کن در بندی کن و نا دو اواز بوگی اصحابی جنه جنتیانو تا دا عرافیان جنتیانو تا تو نجمه نوگی دا عرافیانو تم علیوی دن نمتو تم اخلی خود جنتیانو تا بعد آغزی نبتو سلام یو جنتیانو سلام علیکم دیو مردی بخواب دیو بام کم دوی دو بزی جنن دو بزی آخری معال دویو جنن ته در افیانو حضا صرفت کلنچ وارو علی شستن کی دویو جنن جهنم طرف تا خوالو دیو بایرا بنایرا بلا تجانا منم من کرزوا معال ظالم انت دا قوم من ظالمانم ممال کرتی اکی ای اللہ داو سمم ممال کری کوا دا دعا باو ما ما. و نا دا صعب العرافی رجالا اواز بوگی عرافیان اغسروتا یاری فونا پیجری با اغود رب سیم آمان پا علامات بانی چه لحیم شاحم بایی زقان لحیم او شاحم غرغر خلق بایی روان بایی زمان صحبه دا دنیا کفر العلا نگی داستا میا دار خلق دا با روان ایخ خیر کم دا خیر غروسه رشتر ینا پی جانم کس خیره خود دودو پارا دا غز ای خری د قاذو جو به ما نه د پنه کساست نه جام کوم راتول ول د مار زغه سرمایدار و ما كنتم تستكبرون هغه ستاس نه د خدای زوب درې نبی تاسو مشروټی کوله په دنیا کې چې شور کړه اونه دای ایا دا د هغه خليدي چې تاسو قسمونه خړل دای نه اللهم لو چې نبی رسول الله جو ته نه بوله الله سره ینات اوت خلول جنها لاشه جنهتا لا خواب نشته ایراه پتاس بانی ولا انتم تازه انا بتاز غم جنیه دبا اللاوی خواه الله چه تبوی ايرافیان و زیوز جنهتا لاشه ایا با اود خلول جنت دا ايرافیان و die لاشه برای ایرافیان ووی نراشه جنهتا ده خلpsilonی آقا پیران تبوی ده ايرافیان ویی تاسه او بری ده خلالی جنهت رواندی زوی يا اللہ پک دی جنتیان تاوی لا داخل شیخ نوکن و روانون فریق تیل جنتی و فریق تیل <سؤال> سعیر و نادا صحاب ناری آواز بوگیز جہنم یاند تو زخیان صحاب انا فی ذرا توی گئی پر منبانی من المائی دوبونا سحیسا یا غصدونونا چتازو اللہ در کردی قالو ان الله حرم اما یکنن اللہ احرام کردی کابران بانی داشیونا الذين <سؤال> كفروا انا جيت جني ولده دين او ما خپل <سؤال> جن يا جو کړ يا خپل جن شي شي جو کړل الله ما ولي بو جن پر کوي تا تا تا زړه اورځه ما او وادرګي دوی دته پر ولرا الهرت دنیا ژوند دنیا صيام نن روزمن غ پری ژوند له سره جنو کړه ولي قايم ما زابل قادر روزو چدا دي يا ير من به فریدوز گجو ير ما کار نو بیا جناب کار کون کی ولک جنوم یکنن موږ راغلی وديو تا اني رورو راوستهو کتابین هغه کتاب چې په سم ما موږ تفصيل سره باندې ولا اړي سره د علمنا هودان دا کتاب حدايت او رحمت دې لپاره موږ نه مان وडून کېو حال یا زرونه داخل انتظار نه مگر انجام دې قرانه قرانه انجام دې چې دې قران حقانيت به خل په پته ولګي غلبولګي چه راشي راشی، کلا بولگی، چه زنکتان راشی، کلا بولگی، چه قبل تا خوشی، دیگر دا, دا خلقی انتظار نکی، مگر انجام ده دیه، تصدیق ده دیه قرآن، چه کم قرآن لکه کم خبری که دا غی انجام دیو غاری، کلا چه راشی تعویر و انجام ده دیه، اقول اللہ جنر وبویا کسا جدی دا قرانی وکړل او من قولنا مستبه اپخړ او یتن نن لاغلی او رسل ربینا بالحق ی رببران بل ازمنه پرهات سرا یاشتری سوق دمر پارا شفارشوارشان چې شفادو دمر پارا یا وقس له دنیا تعمل وکړې دا غا د من قبول قضخشروان فزوم یقدرن توان کې چولې خپل زانو و هم ربشدیونه راجدي جوړول د ځان ماقام یفتون اقا بایستګروک شارت ان الله ان ربكم الله یکنن رب تاسو الله دی دلیل عقلی او شروعی الله جل جلاله خلق قسمه واجب پیداگړی سبحان عز وجل پشپ ګولم خو کی پشپ ګروز په مقدار عبد الله بن عباس رضی الله و اورزه زرو کال مقدارو ثم سوال جاي استوا ګړی الله په باندې استوا معلومه که یې دی سوال کول د اړې بدعت او تفصيل مختیر شو دی شپه ګروز ګولوک شپه ګروز حکمت اللہ پاک خود خلقتا چی دا شپا بورز گی پیداکول زمان دا حکمت سر موافق ب�� اوفق بالحکمت پر لفظ کن سر قول اوفق بالقدرت تے یو اوفق بالقدرت وہی یو اوفق بالحکمت بładی پر شپا گورز گی پیداکول داتا دا اللہ دا حکمت سر موافق اپی یو لفظ کن سر قول دا اللہ دا حکمت د گی کلی دا حکمت مظہر گی کلی حکمت مظہر گی کلی دا خدرتا دویم داره چه اکسانان تالله تعليم ورکی زب باوجود در دوم روی قدرت نه دوم قدرت لرم نما دا اسمان از مگه صد که پای را کرد ورز دا قیامت ورز خا <صحیح> شپاگ ورزو کی چه یو ورز سی شده شپاگ در نغشو دا الف سنا الف سناش فغره دي کړه او شپږ غره ذکر اللہ بوگ منو تاست تربیت رہا طالب رات چکو راز باوجود د دل لفظ کونس هر صبح دا قولیش ما شپو گروز کی پیدا کر نو ته دوم نے تعظیم مت یارا العجزت منا شیطانی عجزت کو زاد شیطان تر ہم نے دی بو رکھا العجزت منا شی دریم دا چې دا چې کمن شپو روز کیږي د پیرا کو شی اور سی مې شی پیدا کو ملائکتا داعیہ غلوی تو دیو پزدا لکی پیدا کولو ده پر الله په د شعور پیدا کړی دي کی لفظ قل سر الله څخه پیدا کوری شو الله هذ ور یو شلیلا فتې الله د عاشرا ورځ کې اورز توس پکې یا تلغه هر واحد یو بل لپاره طلبای پډېر جلته سرا واش شم ثل قمر الله نور پیدا کړی دي او دغه استوری مصالحات تعیدال به عملي ده الله ته وګور سره چا داچا پیدا کړی دي د اسمان الله خبر شي دنیاوالو لو ان خلقو والامر الله د پاره ماخلوقات د الله په استعال کې دي ماخلوقات والامر قانون به چا چليږي ديو الله امر لفظ كون دي خلق مخلوق الله خبر شي او خلقو الله دې صحاکيم الله دې تنا الله خبر شي دنیاوالو لو ان خلقو د چا په استعال الله او قانون به چا په استعال ہاں قانون ساز اسنۍ په اختیار کې د چا په اختیار کې نه قانون جوړول د چا په اختیار کې پاکستان کې قانون ساز اسنۍ ها الله له خلق الله وي پیدا کوه مزه او امر باندې زمما چلي کې کنا وال امر دارم الله دی امر تکریدي دی کانه تشریدي دی او وا د چا د یو الله دې خپل تکلیفي دي کار تشریح دي الله الله خلق خالق الله دې آمرم الله دې قانون سازم الله دې قانون سازم دے. دے. خلاص څنګه څه کو یدینو تبارک الله رب العالمین دیر لوی ذات دی اعزاز رب العالمین دی برکتون خوونه دی اعزاز رب العالمین دی تبارک و تعظم و تعالی برکتون خوونه ما اعزاز دی خالق او ما اعزاز دی ما اعزاز دی برکتون دغه توستارګی د شهروشره ما غځي نوچار کر ارجیو الله جنو اذر ربکم تزم دعا فریا دیو الله توکی وختنه دیو الله نوکه نه کې شرک په دعا دا نه کې شرکه ولې نه کې شرکه چې قاضي وکنه وا اصلو وړه توحید چې دعا ای ربکم پړیازو کوي الله تاسو ته اند الله نو کوي پټي راځي سره خپټ پټ انه یکنن الله أغ الله لایہی بالمنتجين نخو کوي هیڅ کله تجوس قوم کولا سوچ په دعا کې تجوس کوي أغا خدای نه خو کوي دعا کوا خپل چوکاټ نماوړه دعا کوا خپل حیثیت او پیژنا دعا کوا خپل بندګي او پیژنا او دین ځاتې حد حنمت لريګه حند تیری دل څه شي شو ظلم دی اعتدا ده یعتیدا په درګي ده یو سړی وایي چې یا الله ته ګم ما پرېښته جوړ کی یا الله ما پیغام ورکي نه نه نه دا ستاره شان څه مناسب نه دا اعتدا شو دونه شو اخا ځوې خدای پاکه ما سړی کی سړی ما خزه کی نو دا څه شو اعتدا ده په شان تی جنا په نش خپل چادر مناسب د خپل شړې مطابق څه دي و فزا لا یهد المولتجین یا سریه دادو اب انشاء الله بغل خانه او به مال لای کی کینہ تعالی نو بيدر پی لا یهد المولتجین عبدالمعوف مغفل رجلان حضور دعا کولا یا الله توکا جنت نو غاردن په جنت کې خیر طرف تاس کینه بغلا غاردما کمزه جنت کې اخر طرف تا او کینه بغلا و جماعت کي خير طرف تاسو پينه بغو نو پلاړي توې بچي اما د کوم مزلم نو وردلوی چې خدای پاک ملتین نه خوخه تجاوز کوونکی الله نه جنت غواړي تسکنو صرف کې ګوري صرف صرف جنت او نه جگ دن نو دیتا یو څه داوي ها لا يهبول ملتین الله نه خوخه دغه جنت ځي زیاتې کوم کې یوت دا دام دے دعا کیو سڑے الفاظ داخل ہوئی آڑا زگرتے چکم دے بیدات نو ڈک الفاظ وی پویشیت دا گام چھ چھو اللہم رب ھذی الدعوت التومتی والصلاۃ القائمہ چا محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجات العلیۃ بیاز دے ورزقنا شفاعتو یوم القیامت انک لا تفلن میں دا جوار زوب ماشه ٹھیک دا درو خددا رازیکو نه دګا نه ملاقاری و دا بیداعت کې بیداعت چې موږ نه په دوا کې باندې کوي ولی اعتکا کې راځي انه الله یحب المعتجين نويتو غدن و بسومه غدن غدن نويتو می شهر رمضان نو دا نیت تلفوز په نیت باندې کول دا بیداعت دی ولای قاريوئ المخاشي دا څه جره بدایتی لکا پمانسی کی نیت کا و بدایتو نداخل رنگی را رجی کیامسی دی بعض خالبوئی ما اللہم اللہم لکا سنتو اللہم انی لکا سنتو و بکا آمانتو و علا رزقی که افترتو و بکا آمانتو لفظ دعوی نشتمل علی قائموی سنگری <تصحة> اللہم انی لکا سنتو علا رزقی که افترتو خلاص مسئلہ شکرنہ نو و من ال اعتدائی ما من قیم وی چہ بعض اعتدان دا هم دے سڑے بزرج دعا کرے دعا خیر سلامتی ایمان شفای بیماران خلاصی قرض دارانا بزرج زر دعا کرے دا هم چھے دے بدعات دے دعا بزر کول پ اغاز ده کی من کول دے کہ کمزگی کہ مرسوسی کہ میں سمجھے کمزگی کہ دعا بزر کرے نہ غبی کنا کمزگی کہ چہ بزر ذکر کرے نہ عقبئی علاوہ جناز منگ فقہوی کہ بزر ذکر قولہ بدعات بزر دعا قولہ بدعات خدامه چي شو يا چي داشو زګه چه بین داوته سري ولالاني دي صبرونه زلفن اما حسن بس وي پټ دعا کارا دعا کې تقریبا اویا درجه فرق لري او پټ دعا کولو کې څه شي د پټ دعا کولو کې ريا نښت مسلمانانو ته تکلیف نه دي په څونې ښه اجته اوسنه په زورو دعا کې خدای دې بلنه سره میخه جوړه کی د در خان صاحب میخه নবাব سيد میخه نه جوړه د دعا کې چې خدای جوړه کی اله د ریاکار اخرجه وروکا ته اوس څنګه نو دعا کینو د او د غریب سړي مورک لا نه یادې او معلومه ده چې په چل شي کنه ا د غریب سړي مورک لا را نه یادې او د خان او د نواب غا میخه چرګوم سه یادې دا ریاکارې دا زکه پزوره دعا بعد خلک دا وایي امين ټول ماشي ذکر یقین تام کو هیڅ د دعا د پر آداب دي په طریقې سره چې امر اسلام نشه چې سره منقول يم د قصې په شری دعا کوي به طریقې دعاونه کوي ښا به طریقې څنګه چې کومه باسو دعا کوي دا کما دوی چې کومه باسو ویل دي اصل په یو اذکار کې توقيف ده نو ته هم په اسره چې کومه نو کزو راته ښکنه ا دې متوالده نه وي بلکې خلاف چې کومنه آدت کل کل دراغانی سڑی که نوچسی چه خوخ این آغا دی که خوخ اصول پابندی با کئی خامخواد ودرو ربکم دراغ کوئی اللہ پاکتا تظر رم پڑی راجزی سرا مخوبی ادن فٹ پٹ خوئی این نهو یکنان اللہ تا اللہ حب المرتدی نخوخ اینس کل تجاوز کوئن کل را ولا تفسد فساد نہ کرے پزمگی کی بعد اصلاح اپاس جوڑولنا یوزے کی ج دین خدا دین بیانے گی یوزے کی, کی دل اللہ قرآن بیانے گی توحید و سنت کی نافذ دے اور تو عزیز ما سے و شرکیات خوری مکہ وداشی ولا تفسد فساد نہ کرے پیدا کرے فساد سے شر فساد کو روا ب بدعات و سراب تو معشی و, و سراب تو دراب کهوی اللہ تخواب سرد یه دینا و آتمن رحمت در الله قریب ونده نیجدی یعنی کانو بندی بان که مخلصین و تا دراب نس قطعی سر ثابت شکنشو ادراب هوال عبادتو ادراب مخل عبادتی که هم برساموی دو عبادت مغز ده دراب یعنی عبادت ته او دراب چسوگ نمانی اغا مسلمانی پر غط کاتری عبادت چسوگ نمانی اغ قاصر دے قاصر تبو تا پنج وی وېز او تا زویم هغه خرپیر تا یو دیوایه یا پدې دیوایه غو مون نو تا زو یو غټکا پیرو سوچ چدرا نه سوچ چدرا عبادت نه منځ درو دی خستہ شې بل لیسا شېون اکرم علی الله من الدعای دنیا کی الله پاک تا غیر محبوب شې دو د روان د بابت د عاجزی خرڅول الله تجیه الله یا ربي زه محتاج ته ترنه غني ته څنګه هاجه دروازه حاجت غوښتنه یا الله ترا کا زه درنه چتبوشتم هه کله چې سړی د دعا دروازه کولاو کی نو سړی دی وګني چې الله پغماته د دنیا او خیرونه خیرونو څنګه دروازه کولاو کړی توفيق د دعا چې چا الله ورکی کنه د دعا توفيق نو دا وسیکی چې دنا چې ته نخاله مراله کېږې ته تورتم دی ځکه چې دونه نه نو تازه چې موږ نه چې ته دالي کېته تورتم دی ولته اغایات ماته نخایي وګوره او تازه چې ته نه کېږي په انځو سپېږم اجکل بلی راښین راولېږي ښه او هو الزی رسول ریاح او ځول دلی نه انکار چانه نه کړې ها اسی سپې چرسی بدنام هغه کیسه جوړ نه کوي سفي سپ سود خور چوک ده سپي کي روان او چرشن چټي بدنام دی موږ چټي خلکو بدنام کړی اسو درو مغ کوو کو اصول کوو په طریقه کوو په کیفیت سره کوو په اوقات مخصوصه کوو د اشخاصی مخصوصو نه درو غواړو په غوغه بازمانه مخصوصو کې د اشخاصی مخصوصو نه په کیفیتي مخصوصه سره داغه سره موږ درو باندې قیل خدا نه چې جن جام نه کوي وَهُوَ اللَّذِيَ اللَّهَ عَزَادِهِ يُرْسُلُ الْرِيَاحَ لِهِ بَعْدُنَا بُوشْ رَنْدَ پَعْدَهِ يَوْ رِيَاحَ دِي وَرِيَحَ دِي رِيح اکثر پر عذاب کی استعمال شوئے قرآن کی اور ریاح جدیم اکثر پر نعمت و پر راحت کی استعمالی کی ریحاً سرسلن آتیا بریحاً سرسلن آتیت ریح حل دات دے دا اکثر پر رحمت کی استعمالی کی بار بو شران دا د زیر ور کولو بینه د رحمدی مخک د باران نه باران د خدای رحمت دی کنه ج دید. هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطو و ينشر رحمتو و هو الولی الحمید دا د رحمت د باران باران کی در لطافت ت تبع عشق الله بنیستا در باغ لالا رویدو در شوره بو مخص حت ایجا قلاله کلچه پلتگی دا صحابان وریز لراسی قارن دران دران وریز سقناهو لی بلدی مئیت زوچه لون دا وریز آقا کلیتا چه غوچوی کم از بند چه ویچه دانو آقا زیتویی ولو ما دا وریز راپورتکو ما سمندر نه آول ما بجور تا بجور که چه دا دخشتی خلق دا سیزدانان وی وریز دیتی نه ها؟ د سمندر چې کنه ا ابخرا ابخرا د دریاب د دریاب غو بخار چې پورته نو الله په وجه ارزه خو جوړې کنا یو زره ورځ جوړ ک نو کوم طرف ته ولي حکم یې صاحب ضرورت واله ته ولي باجور چارو سره او سره باران د تل کېږي ازمنه بلوچستان کې ټول حقوق یې د له سره باران پوریږي چې کنه دا د الله تقسیمات دي هغه نه اوري جوړ یو د طرفو د دوه ورځې زړه ازمنه هغه کې جيمي کې مونږه ووره غواړځو دینه څنګه ووره ډېره یې نو د مزوره ها خوشال یې مخالفو او وړي کې دا نه وایي باران وړي وړي کې جيمي وی خرابې او خود جيمي دا ووره کافی مونږه پاره کړه الله یو سق نہو زې او چلو ما دې ورز نه را سق نہو یا سوق سوق ساق یا سقنه دې ساق یا سوق کو سوق سوق څه اوبر اوریش پیدا شو نو आवाज وشي دې ورسکي وې دېسته حديقه د فنا اسکي حديقه د پلاري سړې باغچه وبکا आवाज دې ورسې وشو د چې کله روان شروع شو غنا ازما سه بار داسړې روان شي چې د وبکم زیته جي زی. وګور روان دي روان دي د وبلختي نیولې نیولې یو باستانه وته یو سړې چې د بیچه پشاکری داوزمسی داو بو سمیداشی دا, دا, دا باقی نو دیساری تپوزگر رو رستا چنم دیوی پلانکی اگا اوال اگا نومو چکم پیدی آوریخی دی اکشور وچی رو رستان تپوزگو ما تستا چا مالی وی ولی وی دقسی قصه دا وی گورا قصه دقسی دیو دیو دا باغز در حسا کم آم دا باغز در حسا کم در حسا یو حسا پیدی باقی لگو ما یو حساب خپل بلبچ ورکوما یو حساب غریبانو ولکم ها زماد په سره ټول ټول آمدان درې ځای خو یو خو یو حساب هڅې ولا دومه ترې نو نو کران شو داږي سره مرو شو داږي او یو حساب خپل بلبچ او یو حساب غریبانو دې او یعبد قد الله وقت وخت سره بارانونه کوي وخت وخت سره ولی چې زمو عمل چکن نو سیدي اځینوستا شامل خراب دي نو باران نه کیږي ها الله یو شک نه ولي بلادي ميت لي فانزلنا ذكرك وما هو ارمى بي تدير اورسرا الماوض فاغنا رو پاسما بي تدوبو ظرا من كل سما راجي خصمي كزا لك مخجو دت تاسو فکرو کي دقسي مني رو باسم زلال لكم تذكرون والبلد الطيب اغاز ما کي پاتز ما کي اخر جو رو باشي ن بدر وجدا بها زر بناء گیا بين ربي د الله پرو بسروال نجي اغاز, آغاز لا يخرج يا لا يخرج مگر هغه کله که بوټي اچاګه تا څه څه وای؟ ايمي مارکونډي وَهُوَ الْآخِرُ الْمُنْتَجُ مِنَ الْإِتَاءِ الْخَيْرِ اګه کله کې بوټره چې هیڅ خير په کې څنګه حاصله یاګه تر څرسي واخله مونږ یې څکو خو باز زه بي خير بوتي یو بي خير بوتي هغه ته وایي نڅې دیوې پيدا پکې ديстаў بي پيدا بوتي لکه چې دا غچو نه اجي سي به تر خو ښه هغ زالک دا کوي ګاړو راړو دلایل لقامنه کون د پاجو څوک شکر او بشي د پاره وې دا دی هم توا یو بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبرانو اولواکات روح علیہ الصلوۃ والسلام و یہ نو څوک راځي جوړي نو دغه پیغمبر الله تعالی غوښتل او سنن د دې چې څو یشکرو څو یشکرو څو سکنو او څو جن عبد الغفار او څو شو نو ستاسو ذکر المسجد شو چې دا جلا بدر کو د الله دی قوم تعالی غوښتل او وقالو یا قوم یا قوم عبد الله اي واحد الله استوحيد من يا ولي من ديو الله څنځوس کال عمر شروع د پیغمبر کړې هغه نه پزنه 900 کال قوم سره د وخت یې کړې 1000 کال بیا چې کله قوم غړ شروع شول هغه نه تقریبا د 300 کال 400 یا 500 کال دی نو نور عمر نور د نورو د الله دی نه ورکړل کېدل ملکو الموت راغی دی نه تاسو ګور چې په دنیا کې څنګه د هغه دا ژوندۍ کې څنګه ورسره پښو او یو ما. قال کی در ومت ما دروازې یو دروازې نن ومت ما خوځو کڅوته نیم جوړ شه بل دروازه باندې ووته ما ما او کڅوته جوړ نو شو او عمر څنګه والله دې لمر کای ای بار سوا کالیا تینځل سوا کالیا صلی الله عمر او سره دې نه چې په دنیا باندې مون مطلب ته دنیا په زندګۍ باندې دجاسه داون څه کار دی یو ملګری غزالیې ارشاد صمېل چوک نه مې څوک کنا ما الغروي دو باشان جمی واوستين دو انسان دین خپل دین دي دی از ما ستاسو دي دی ا دین دي دی عيسى ها بپای خود موسی بپای خود په یوه شی ته خبره باندې زمندګین کې چې داسې راهبانيان نشته لري عيسى دین کې سو راهبانيات او ا اهل خو دغه شان د الله په پیدا کولو یوه نووبوي ځان سره درځول او شرمن کي د نوڅې دی اوسیو هغه بلان یې غړو بس ګرځېده د خلایي خدمت به وکړي هغه ته څومشي رسیدلی خو یوې زمام په جن کي چې د سرقام جامي که او سړې احتیاط کړي بیا ټیک ده اودو چې جامي د ژوند نوڅې له اودو قیمتي وانا وندي ستانیا ته او ساز رساله تعلق نه دي کزري کېږي څو څه کیدلو لرياته اصل او اصل داوود روزګارونه ان کس ته څه یادو تا ترکانی کس به دا نو هیڅ یو پیغمبر څنګه چې او کسب ته یاجی کړه الله تعالی حالات د رزق ټولو لپاره کوته یو کسب خود لری زکریا السلام ته اسلام ته هزار و نو هیڅ نجار و کلی دی داری مزهری لري او داود علی السلام ايته دغه د نورو په طریقه یادو هر یو پیغمبر ته پیغمبر سم امام پکړی ساتلی اول یو کومیز ما کومالې سبيسب اغور ته سویلي چې کله دا مسئله توحید تو <تصف> او توډان وکړ حال مل او ویل یا غټانو المله او دنیا چی د حق مقابله جا کړې یا جا کړې دا غټا ایټو ا کټا وسرو او غټ خېټو جو چې دنه د غشنه مقابله کړه مل مل دکانو ویل ډکانو مل ولی اگه خلپو چه مشیرانو دا غازمی مانمون کوخه ولی اگه سردارانو دا قومه ای ای ای سو شیره را کفی زلال مبین یقینا من گئی نو تال را این نو حافی زلال مبین خکره گم رایی که خالو یا قومیز ما قومه لیسه نشته بیمان که زلالتون معمولی گم راییم نشته درو ولی وایی زلالتون کی تان چیر دی تنوین د تن چیر په اړه دی تن چیر څنګه نړۍ ته ورتا تیز په اړه دی یعنی مطلب دا شو ماملګمره یو ولاکی نی رسول بی زدول العالمین استاذ یې ما رسول یې ما پیغمبر یې ما رب العالمین ترحمنا رسول ما تاسو پیغمبر درځو ما زه خیر خو کوم تاسو پر از کویر ما الله تعالی ترحمنا راځي تاسو نو پیږیایا تاسو کوی چې راځي تاسو ته یو پاندونه چې درته ترحمنا پیو سړی باندې استاذونه دې ته وایي رہی ا دې نه پاجي تاسو باندې راهم کړې شي تکذیب وک يا خالق دروح الاسلام انجنا ما اخلاص قوالجنا كسا جمال الرسول الكريم فيشتهيك واغر النقر من قرات انج درو نزمت كرد ما طهمان يا كن ديو قومنا وي يا قن عبد الله في سبان في سبان ديو قفيك الله وَيْنَ نَامَ الْأَزْمَانُ وَنَامَ النَّاسُ نُكَى غُمَانَ كَوْبَتَاوَن شُكُجُنُ نَي قَالُوا يَا قَمِز مَا قَوَالِهِ سَبَارُ نِ شَتْمَاكِ مَامُلِي كَمَا قُلْتُ وَمَامُلِي شِكُنُ خِفَتُ حِلْم خِفَتُ الرَّأْي نِ لیکن زرا صاد پیغمبري مدرسه پر لري مترنه او بغلو کومه سره كلا بي که سوما تاسو ته یو غمون دراز زموانه را کوم تاسو ته پر خیر امين خير قايم امانتدار هر پیغمبر دوا شي په تو نه ځنه پر چيټګړي نو دا ناشور بل ابي خو ماړو مدا شي چې پیغمبران چه تخيان پیغمبر نه کوي پیغمبرانو کې کوم صفاتي ها يو بل امين وي نو کله چې پیغمبر ګناه کوي نو غاميش ہم بھی جو قائل شو۔ نو پیغمبران جو گناہ کوئی خود یا قائل شو کنن۔ اور ہر یو پیغمبر ناشہد امینہ یا تعجب کرے چھ گلہ لاش تا اس تہ پاندو نہ سادو گلہ ترن پیو سریبانس اسن جی پاشو یری تاسلرا۔ یاد کہ یا وہلہ لا چھ تاس گزو لیاس تیخلافہ فزر نوح اسرا قومن۔ با زادکم زیاد کری تاس پالا تو خلکت کی بس تان پراخی۔ گٹان تاستی پیدا کدی استی پوید که غاچی تاستی وزکرویاتی آلا آلاه اید خدای نرمتنایتاست وان دیر پاچ تاست کامیاب شی قاو دو اید تو اید آیا تراغلی دیر خبری در پارا جرح ابادتوکو منگ دیوواللہ و نظر اپریدو منگ ما کان آگا چیوو یا بودو کو ابادت کوو لاغیلر ابو آناز مغا پلالانو نی کنو راو را تراغاز آزاد چلت منسرو آجی که آی رای کتا یہ قالوا يا قد وقالوا يا ربيكم ريسون يكنان صابت شوئرين في تاسباني دخول اترامنا فيسرات عذاب أو فيسرات غذاب اتجاه جلو داني آتاس جگر كوي ماسر اقرى نمونه كيش تاسولا نمونه يخيري اصداد بلارانو ما نظران نجي الله پديباني ارز حجات وغره تاسو دا څومره انتظار کوي زمون تاسو ران انتظار کوم پانجن نظام اخلاص کا تاسو اجازه درمل ګرو دره ما دي منظومات او میراغان سره وقتا انا ذا بللذین کذبوا او پری مقربې خو بنیاد د خلکو چې درو کړي اوس ما ایتونه وما کان یو مومنین او نوجو مومنان دوي موه کا خدمت دا دریم موقه سمودا سمودیان وتا سمودیان چې د شمو ده انا حجاز تو مسکی واجب القران میکلره یعنی خالص تو سیدون کو تاسو مت زګوي چې وګه کمی دی غځل کی په امبازه ماغازه باندې کلیره او چې دی باندې چې دی لري پجرا جوړ اورځي چې کله تبوک ته تننه جو پکلی ورغلي یو رو د جو نصبی صالحون وله کومز ما یعلوه واحد یعنی واحده هر عبادت چې لفظ عبادت په قران کچې شي منګل <سؤال> سورې بقرہ کې ویلو عبد الله بن چې دا په منځه څا توحید مانو سره او بدل وای ا واحد الله مالکنیست تاسو پربر مالدار غیر دالانه یی کړناغلی تاسو واجب د لغه اعترافنه دا د الله ترمنه اوخ پیدا کړ اوخه دا ناقته الله دا الله اوخه دا تاسو اوخ او پر معجزہ پری دې دل دا اوخري فی ارجل الله د پزماغی مدرسه د تکلیف خو بني ستاسو عزاد دردناک یاکه دی وه لره چې الله پښتاز غزاولیاسته قلافو قز جانونه او زید پر پزماغی تاسو جوړوي به سولیا د نرمزما کنا غټ غټ گات و تنهیدونا توقی تاسودو گرونونا کورونا جوڑا وردتو بارا کرو اولا اللہی یاد که دفتر احمدتون امولا تحسا و فساد مکوی پس مکیت پتا شاکی پساد کونکی استی حال مواقع داشت قال المالو زجین ویلی کسانو غتانو دا قومی جدار مستقبرینو غتانو خم تکبرینو غتانو خمشترانو غتانو خمشترانو استغفریکو داغه د قرنا کسان ته چې هغه مستزفی دي کمزوري کولو شروعو داو په نظر کمزوري ته خدای خپل ځان وو الله په خصوص خود دې په نظر څنګه ليو کمزوري لمنه اچا ته چې ما نه منو دریو نه تاسو عالم نه تاسو په ویل پیغمبر دې تو خدای تراب نه قالو دې مسلمانانو ویل اننم غبیما ساده خبر باندې چې مګ بابان ورو تاسو د صالح غوډي هستي صالح علي صلي الله عليه وسلم چې کله ماسره وروده په هغه باندې زموږ ایمان دي قال الله جنويله پسونو چې څاک برواو موږ سټانو ان هاغه بالله دي هغه ماسره باندې چې تاسو یې مانوله په دې باندې کاټرو را ظالمی رافرض رافرض تک او اوه اوه جلا کوي یعنی شل فاتو او تجوز کو د الله حکم نه وقالو الیاصا نو انسان راوړه به ما را سب چایرو مونڅه تواجی کئ او من قطریت دیام بلانونه فازد مزایشتو په څونې وځول را یو سخت زلزلہ فاز باور در زلزل فی داری تخپل کورونه اجازه مين پر مخریوتی پزنګونو باندې پریو ديام د غځمنزاران مخه وله لا دغه وینه روان شو دغه وینه په دې ته تاسف د غم د وینه روان دی فتو مخواد او لاوږه زده دا وینا او وی لدا شي ازم ما قوم لاقد لم تنقم ما تصل الرسول بيوام درب زما خير پي کړو ما تصو پال كنت سن او خير وي فيكون حق و اسو کو تاسو نه منلني دا ولي دی او ريده دا خبره کولا دا او تجنن دا او ريده دا خبره کولا تاسوباید مبلاغت کوي لېچتا تاسوفن وتحسرا وتحزنا چې دا کلا کلا توي قللا ده افسوس د وژن اسکل کل کل خل کندرات تو تواس ها چې تاواز کید عاشق کندرات تام کل کل اواز کین وهل یت جل تسلیم او یبلغ الشیریابا مشهور شعر وهل یت تسلیم او یفشرومو سلاسل اسا دی ودیار البلاخر علی منزل سلم سلام علیکم علی الازمن الله چې مزین راوړي په دغه دغه نداء شاته یې شاعر کندرادو د واسرول یا غاور نو اې ساجد علی رحمته والسلام وجيت اواذ تحصو او تحزن وي ان كبيل فرزا وريدي لي همي خذ پیغمبران معجزوي لك پیغمبر الرسول الله صلى الله بدل كي بې شکان د اوازو که په طوری معجزانه امام بخاری وي چا جوندیکړه پیغمبر الرسول الله ما اوازو تعالی وره ولا ولي دغوي د خپکونو د دا پاره داوازو دا شرمونو د دا پاره حسرت تن وانا دامتن وني خدمتن امام بخاری دا بلواقعه رسول الله دغه ترشف دا الله د حکومت نه مانو کوڅنه سزا ده سزا د متعلق د قوم ته جوړ کړو نو تاسو ملي کولی هغه چې یز قال ویل قوم یا قل قوم دا چې دین نه خپل نه سبق قوم نه بلکی الحقیق کو مالته دا وسره چې نسبته پزیتو مجازا نو تقا به وي دا غوډه عراق نه تلو عطاتون فاحشات یا تا سورات کوي دا شان د بهاره قربان نه چیرې استاسو نه پر عمل باندې څوک العالمینو نه دغه انده دخل کولم مخلوقاتونه مقصد دا دي چې استاسو نه مافيد عام هیڅ چنه نه کړی دا عمله لیواته د امر هیڅ نه دی کړی هی نو کومه اپنا ستاسو راته تو نه جلا راته راتل کوي ناريناو تشاوندن په خوښ شادونه سانیو سره د غید خزونه باګ تاسو قوم جاهلانو مسيکنو ځاتې کوونکی استی او ما کانا جواب قامیناو جواب دو قام او مقا دا خبرو چو باسی دا من کاریتکون دخل کلینا یکنان دا خلق دیوناسو نخلق متطاع یتطاع رون زان پاک پاک کونگی بزور زورا دا ایستیزان دا خبرو کئی اوشره لو تو مصابیس رایی رای خبری کئیم پا انجایناو ما خلاص کارلیدار دا اگر کوروالاللو ما سواد اگر ترمگڑینا کاندوا منال غاویل اند پاتشونا پا لوتا ایسا ما زظالمانی که غاو مو شیکه و مشیکه خاص جن وکاله نه د ټمبرانو ته او نوتو انسان درا او شری غریبیا کوله جاسوسه وا د قوم څو ده جاسوسي باند کوله دی نو معلومه دا چې څو جاسوسي ګلاب په ده نشه د پښرونو وشال می وامه ترناله متره بارانو ولا پوجوانی یو کس به راند کانو او د راتل کم اخرین جام شته د مسلمانو خرد او خمجردي وي دا غار مرته ياد دي او نو ریسو دا مان کوي يو خرد يو خمجرد الله تعالی بلوا قراتین زم ویلا ما جنا ما جن مولا تبیل کلي وا خو ميو رونه سبي دي شريف و سلام اويمان قرتوي چې دا پر سو غ باندې معذورهم دا رسما زو شيو زو مسكين او اي قوم از ما الله واحد الله مالكم الا الله غير نشتمد فاو خلقه لولمیزانه برگه پیمانه در این طول لره امکمه ده خلق شیونا والا توسیدوخیلار جی پس آدمه گئی پس آدمه گئی پس آدمه گئی پس ده جوڑاولونا زالیکم خیر لگون دستاز پاراول جی که تاس مومنانیه والا تاک از مکی نی پهر لاری که خلقی روی و تصدون آن سبیل الله و تاس رخ ده لاری نه خلق بندوی و تصدون بندوی خلق دلواد دین نه اول تا دا تا شوپ ایسام خطا درس لبراتوی اچک ابن ایمان اولاد پر براتو دوبی ربول مڑبا مڑبا کم نو والا دا زیدہ دا جو ابن بی بالله داسی بخالک ربونا وتصدون عن سبیل الله دلوت علیہ قوم عمل کسب را روان یوزے کی بہو کو انشاء اللہ کا دتہ داسی لگو و رہی لو دلوت علیہ قوم سو بدترین قومو بدترین عملی کو بدترین سزا وللہ ورک خبر کوشه ها عملي بدترینو داغي پسند عملي چاله کړي شرک نه باد وذكر یاد کیه اس کو دماغ و کتاب سوې نه فک سرکم الله دې کړي بزر اس رقم شاهل انجمن دې فسادیانو و الکان یکنن سا یوڑال <سؤال> نے مصطفیٰ سے ایمان من قوم را لا نوح جننا کا ابدی با سعی شعیباد وترنا دیر دباب ها؟ خدا يجب أن يكون هناك مصابة ها؟ ملق بدر أتواهي كتاسو سواهي پاکستان في الساعة ملق بدر جلاواتا ولا جناك سونا منوش امان روديما تازاق بمشارو من قرية دنازمان تقلين اولت عدونا يا روى ازمانك دينتا ازمانك دينتا روى ازمانك دينتا روى و چرنه ولي وشوړو قالا شوي به څومره ااستاز دین تما دروړو اگر ته مونږه باد غنوستاسو دا دین استازو دین مونږه باد شي دا استازو قانون آئین زمونږه باد شي نو بیا به ام په دې یو قانون نکرګ کوي نو په دا قانون پرېسله کوي اگر که راستہ قانوني بهري شنو په دې قانون باندې پرېسله کوم نو کوم اعتماد بابا ایک نا باغبان دی زگر کتابونو کی لکلی بی کم قانون چی دا اللہ دا دین نحل و بالقانون بی جوڑون کیا ہم کاتر دے ددگا قانون جوڑون کیا ہم سرے؟ کاتر دے پدہ که جوڑون بانیی پا اخلاق کون کیا ہم سرے؟ کاتر دے ددگا قانون چی کنن محافظ و ساتن کولا هم کون کیا ہم سرے؟ کاتر دے پوششوئ اگلا واترون کیا اولو کن ناکارین، ستاس و قانون تا بز درزن اگر که بعدی شیستا ستاس و قانون. قدیف تره نای اکنا من با بیا دروغ ویلی پخدای منی دروغ، این روز ناکی ملدیون که درواغتو ستاس و دی میره داغتا ملد تا ستاس و دی قانون تا. باز داغنه چه منگ لالله حجات را کرده ده و ما یکون لنا نرو دفیها، نشتا مناسی ملد پا چه درواغتو ستاس و دینتا این که دفده افخوا، او موږ وادهولو بیا دا نه توکي مونږ چلیو و شاد ربناکله شنه علم الله دا نه خو کيجي یو مسلمان دي شو دي نشي الله دا شي نه جهخه د الله مشياد دانه دي ها اني رضایت وړنه دی وا مشياد تمه راځه سره وشاد ربناکله شنه علم فرخ رب زمونږ راشه نه لا الله علم دا اشینا پراو دی من نپویږه عل الله تبارك الله موږ څنګه سره لې پاله باندې اے رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاجعين یا الله فیصله راوږی کی زمنګوز منګتې یو سجن په میشکي بالحق پلوې عذاب سره وانت خير الفاجعين اه الله تبي تل فیصله علیږونکی ما ماڼو ګستا د اچو د تفکړه او لتاو جو نه په مليت نو ترجمه تاسو سوچو غن وځه پښتنه چې دا پچی دروازه راوړې راوړې دا مزمنه چې د ماشينه جوړه بی جنو ومطلب دا دي چې دا تعاض په معنا د سیرونه سره ده دغه پریده زما جن تراوړې ها مڼه موک ساجترا د پکومو فکر کوي لکنام دغه د مشرط رازوم ده چې شهبا سم مستکات نه مشرنه او هغه حالت له ته واپس کتله وحالته له ولیدو یم شهبا سم کفر چې دی و جزمګه په خاني حالت ته به تر راشه نو دا دی جوابونه یو جواب ما پد ترجمه کې راړې یو دا چې لا چا سره ده ا اوه مڼه چا سره ای اني سرور سره چې دتدا راوړل یا پچو دا کوم سره خبره کوي اگر مسکینه کوو او ماشی مشردانو کنو انداغو پلی حسرت آخوا برقیم